19. fejezet. Megvolt tehát az új számrendszer, az új írás, és úgy éreztem, hogy most már neki foghatok annak, amiért voltak éppen ezeket a változtatásokat kierőszakoltam. Tudtam, ha röviden és világosan, úgy értem földi ember számára világosan, elmondom főembereimnek mi a szándékom, a jobbik esetben őrültnek tartanak, akinek Nanúr elvette az eszét. De még valószínűbb, hogy valamelyik csendes éjszaka lecsap rám a szent obszidián kés, amitől annyira trektettem az első időben. Sokszor éreztem az évezredek nyomasztó súlyát, melyek az itteni világot elválasztják a földitől. Sokszor elkeseredtem a szakemberek, a kovácsok, ötvösök, ácsok vagy más mesteremberek korlátoltságán. A babonákkal merevült szokások bilincséből kitörni nem akaró gondolkodás egy helyben topogásán, Ebben talán a legszomorúbb az volt, hogy nem is akart mást, mint a régit ismételni. De mindennél kétségbeejtőbb volt, hogy ezek az emberek, ha el is fogadtak egy-egy olyan részletmegoldást, amelyik szemmel láthatóan is azonnal bizonyította, hogy jobb az eddiginél, a döntő kérdést, hogy szabadon határozzanak életük és sorsuk felett, egyszerűen nem értették meg. Még numda sem. Pedig ő volt az egyetlen, akivel erről nyíltan beszélni mertem. Amit elértem, annyi volt csupán, hogy nem ijetten, hanem szomorúan nézett rám. Ha te mondod, Isteni Uram, bizonyára így van ott, ahonnan ti jöttetek, de a gáma számára más rendet parancsolt Habamú. Ismersz, Isteni Uram, tudod, mit tartok a papok dolgairól, a rendet azonban, melyet Habamú vagy akár egy még régebbi Isten készített, nem lehet megváltoztatni. Az isteneket szolgálják a királyok, a királyt a papok, a főemberek, és mindenki, aki abban a városban él. Ha nem akarunk újra olyanok lenni, mint az a nép, amely a tenger fiainak érkezése előtt ezen a parton élt, a monda úgy beszél róluk, hogy mikor őseink hajói kikötöttek az öbölben, csak ilyetten szaladgáltak, akár a bogarak a fűben, mert nem volt vezérük. Akkor mindig kell, hogy egyik ember szolgálja a másikat, ahogy a rend kívánja. Nem a rend ellen harcolok, numda, hanem azért, hogy az emberek másképp becsüljék meg egymást. Elakadtam. Nagyon nehéz volt, hogy szavaim úgy adják vissza a szándékom, hogy numda megértse. Hasonlatot kerestem, mert az már sokszor segített. Felelj arra, ennek a városnak a házait kiépítette fel, vagy még inkább arra, hogy az a sok olaj, gabona, gyapjú és minden, ami most a palota raktáraiban van, kinek a munkájából került oda? Én gondoztam az olajfát? Én szedtem le a termését, raktam présbe és töltöttem korsóba az olajat? Én tereltem ki nap, mint nap a bárányt a legelőre, óvtam a farkastól, rablótól? Én nyírtam le a gyapját, mostam, szárítottam, sodortam fonalá és szőttem fonalból kendőt? Vagy te tetted mindezt? Nem, Isteni Uram! Hát és látod, mindez a gazdagság mégis az enyém, mert én vagyok a király és jobban a tiéd, mint a pásztoré vagy a földművesé, mert a király első főembere vagy. Igazság ez? Hát nem azé inkább az olaj vagy a gyapjú, aki megdolgozott érte? Szavaid igazak, Isteni Uram, és mégsem az övék, mert te adod a rendet, hogy békében végezhessék a munkájukat. Mi lenne, Isteni Uram, ha azt, amit most nekem mondtál, kihirdetnéd a földműveseknek, a pásztoroknak, hogy minden övék, ami a palota raktáraiban van. Dzsuba és Ravak dúlása nem tehette volna üresebbé, mint ami ők tennék egy kettős óra alatt. És a palota kifosztása után egymást vernék agyon. Először azt, aki a legtöbbet vitte el, majd sorban a többit. A vége pedig mégiscsak az lenne, hogy akadna néhány, aki összefogva megvédeni az övét a többi támadása ellen, és másokat is felfogadnának, hogy védjék azért, hogy részt kapjanak belőle. Tehát újra lenne olyan, akinek többje van, mint a másiknak, csak közben tenger vér folyna hiába. Hát nehéz volt erre az érvelésre felelnem, mégsem mondtam le arról, hogy keresztül vigyem a magam akaratát. A város népének érdeke. Ez volt az a formula, amelyet végre Numda elfogadott. Ez világos volt számára. Ők sem hangoztattak mást a lázadás éjszakáján, amikor egy jobb uralkodó reményében vállalták a felkelés szörnyű bűnét. Módszeresen romboltam, persze csak Numda előtt, a saját minden hatóságomat. Mindketten jól tudjuk, mondtam, hogy ebben a városban öcséd, Pilagú a legjobb hajós. Az öreg utubára ismeri a köveknek még a lelkét is. Mutabi eszén nem járhat túl a legfurfangosabb pásztor sem, és nincs még egy olyan harcos, mint Inima. Ami pedig a palota és a raktárak ügyeit illeti, abban veled, Tamizisszal és Pechnemerrrel nem versenyezhet egyikük sem. Tarkumit ugyan sokan szidják. Mégis úgy gondolom, egyetlen főember sem akadna, aki kitüntetésnek tartaná, ha ráruháznám az erdők felügyelőjének tisztségét. Mind okosabb nálam, és sok dologban nálad is. Mégis miért van az, hogy én és te parancsolunk nekik? Nem azt kívánná a város népének érdeke, hogy mindig az adja a parancsot, aki a legjobban ért hozzá? Nunda tiltakozott, érvelt, Minél messzebbre hajítottam el magamtól a királyi jogart, annál kétségvesettebben hozta vissza és erőltette a kezembe. Órákig vitatkoztunk, míg végre úgy éreztem, megmagyarázhatom a szavazás fogalmát. Alig kezdtem hozzá, kiderült, Numda tudja, mire gondolok. A véleménye nem volt hízelgő. Igen, mondta Savanyú arccal. Vannak városok, ahol a király, bár ősei az Istenek ágyékából származtak, maga már nincs a bölcsesség birtokában. Ott az öregek tanácsa, vagy a bölcsek gyülekezete dönt az uralkodás dolgai felől. De legtöbbször hiába nevezik magukat bölcsnek, sokat fecsegnek és lassan határoznak. Némelyiket könnyű megvesztegetni, és akkor a tanács egy másik tagjának, vagy, ami még rosszabb, a szomszédváros királyának érdeke szól az ő szájából. És ha ostobaságot határoznak, Isten Uram, az ostobaság marad, még ha húsz bölcs szavazott is mellette. Azért beszéltem ilyen hosszan numda ellenvetéseiről, mert utólag sokban igazat kellett adjak neki. Mégsem tántorított el, és ma is vallom, hogy ami a földi társadalomra érvényes, itt is az. Legfejebb a pillanatot és a helyzetet választottam meg rosszul, bár nem tudom, hogyan választhattam volna jobban. Éretlenek voltak hozzá. Évszázadok keserű tapasztalatainak sora hiányzott még, hogy megértsék és élni tudjanak a szabadsággal, amit én mesterségesen teremtettem meg számukra. Hozzászoktam már, hogy minden új bevezetése mekkora ellenállásba ütközik. Ezért csodálkoztam, hogy... Amikor egy reggel apró cseprő dolgok megtárgyalása után szóba hoztam, mit akarok, általános helyesléssel találkoztam. Természetesen csak egy töredéke került elébük numdával való hosszas vitáinknak, és lehet ezért félreértették. Valamiféle bölcsek tanácsára gondoltak, melyben azonban megtartom magamnak a végső döntést. Nem voltak kétségeik és ellenvetéseik, mint numdának, Jól láttam, mekkora büszkeséggel tölti el őket, hogy végre elismerem bölcsességüket, tudásukat. Arról azonban szó sem esett, hogy a 18 felügyelőn és főemberen kívül más is részesülhetne a tanácskozás és a szavazás kitüntető jogában. Ezt akkor nem tettem szóvá, mert numda előtte fél éjszakán át könyörgött, hogy egyelőre elégedjek meg ennyivel, és megígértem neki. Később igyekeztem, hogy az egyes felügyelők alá tartozó emberek között valamiféle önkormányzatot alakítsak ki. Ez azonban csak annyit eredményezett, hogy a jelenlétemben összehívott gyűléseken szabadabban teregették ki egyik másik felügyelő visel dolgait. Arra soha nem került sor, hogy szavazással leváltását követelték volna. Ez a szervezet természetesen ott működött a legjobban, ahol lazább volt az emberek személyes függése a palotától mint például a szabad halászok rendjénél, vagy a kovácsoknál. Ezzel szemben upatú emberei, a palota szolgahada hang nélkül ülte végig az összehívott gyűlést, amelynek egyetlen szónoka a palotamester volt. Az írnokok arcán pedig látszott, hogy méltóságukon aluli játéknak tartják az egészet. Igaz, Tamizisszal jól megfértek, és a kincstárnok nem bíztatta őket soha, hogy komolyan vegyék az önkormányzatot. A palota gazdagsága, amelynek számontartása volt egyedüli munkájuk, sokukban azt a hitet ébresztette, hogy mindaz a kincs az övéké. Persze nem úgy, ahogyan én gondoltam. És ez bizonyos fensőbséget jelentett számukra a város közönséges halandóival szemben. Mindezek ellenére úgy éreztem, ez is több a semminél. És arra gondoltam, hogy ezt a változtatást úgyis csak hosszú évek gyakorlata érlelheti meg. Maga a tanács nem neveztem őket sem véneknek, sem bölcseknek, első pillanattól kezdve zökkenők nélkül működött, és ez volt a legfontosabb. Csak akkor fordultak hozzám, ha valamiben sehogyan sem tudtak megegyezni, vagy ha a szavazáskor kisebbségben maradtak, azt kívánták, hogy tárják elém az ügyet. Azt ajánlottam, nem parancsoltam, hogy numda elnököljön, és ezt elfogadták, bár tudtam, hogy majd mindegyik más-más hátsó gondolattal. A higgattabbak azt várták Nundától, hogy féken tartja majd Inimmát és pilagút. Pilagi vusszant éppen azt remélte, hogy bátya révén befolyása erősödni fog. Riámi boldog volt, mert a tanács nehezemben folythatta bele a szót, mint én. Upatu pedig távol létemben is minden felszólalását így kezdte. Isteni urunk akaratát fürkészve én úgy gondolom... Talilt csak nagy nehezen sikerült a 18 ember közé erőltetnem, mert azt, hogy rabszolga volt, éppen azok bocsátották meg a legkevésbé, akik maguk is nemrég még azok voltak. És őszinte sajnálatomra nem lehetett kihagyni a két öreget, Nahotent és Avatellát. De numda megmagyarázta nekem, hogy szüksége van rájuk, éppen öccse és Inimma miatt. Dimmu, a bölcs orvos kereken visszautasította a tanácsban való részvételt, mondván így sincs elég ideje a betegeihez. Az erőviszonyok már az induláskor sem voltak teljesen egyenlők, mert a kisebb mesterségek, mint például a takácsok, fazekasok és tímárok felügyelőit numda képviselte a tanácsban. Ez helyesnek látszott, mert ezek az emberek, bár a saját mesterségük legjobb ismerői voltak, túlságosan önállótlannak bizonyultak ahhoz, hogy egy vita során olyan emberekkel kerüljenek szembe, mint Tamizis, akit még mazukorából rettegve tiszteltek, vagy Pechnemer, aki minden szavukat könnyen kiforgathatta volna. Így Numda kezében aránytalanul nagy hatalom összpontosult. Erre azonban szükség is volt, hogy a másik nagy, régi érdekszövetség, melybe pilagú, Tarkumi, Meduráni, a szabadhalászok vezetője, és néha az örök elégedetlen enninut tartozott, ne jusson döntő befolyáshoz. Szokássá vált, ezt is én ajánlottam, hogy a határozatokat agyaktáblára vessék, így utólag nem lehetett semmit megmásítani, és könnyebb volt számon kérni a végrehajtást. A tanács többsége természetesen nem tudott olvasni, ezért mindegyiknek aranypecsétnyomót készítettem a palota ötvöseivel. Egy határozat akkor várt érvényessé, ha az agyaktábla hátoldalába a tagok számának harmadánál több, tehát legkevesebb 13 pecsétet nyomtak bele. A törvény értelmében a kisebbségnek joga volt a határozat ellen hozzám fordulni. Mivel azonban numda előzetes kétségei ellenére jóformán soha nem történt meg, hogy a leszavazottaknak kellett volna a pártját fognom, ez a jog és lehetőség lassan feledésbe merült. A pecsétnyomukra nagyon büszkék voltak. Vékonyabb vagy vastagabb aranyláncon a nyakukba akasztva hordták, és a szavazás is úgy történt, hogy Talil a feltartott pecsétnyomókat összeszámolta. Annak már kevésbé örültek, hogy elvártam, mint tanuljon meg írni, de legalább olvasni, ami az egyszerűsített jelekkel igazán nem volt nehéz. Akadt ugyan, aki nem ismerte ki magát teljes biztonsággal a jelek között, a nagylelkűen kitűzött két év határidő után sem, de szégyenkezve igyekeztek titkolni. És ezt a zavarukat Numda Bölcsen a maga, helyesebben a város lakóinak javára többször is felhasználta. Mert ő volt talán az egyetlen, aki soha nem gondolt másra, és noha az általam kigondolt új rendnek kezdettől fogva nem volt híve, mégis az ő szelleme tartotta össze. Búcsút mondhattam végre a délelőtti kihallgatásoknak. Talil csak délben jelentkezett nálam az aznapi határozatok tábláival, és míg ők reggelenként úgy helyezkedtek el az üres trónus körül, mintha én is jelen lennék, Upatú ragaszkodott ehhez, de Numda is helyesnek találta, és hozzákezdtek, hogy ma is bizonyságot tegyenek bölcsességükről, Numda nevezte így, nem kis gúnyjal a tanáskozásukat, én a magam ura lehettem, és végre azt tettem, amit a jövője számára a legfontosabbnak tartottam. Talán akkor gondoltam erre először, mikor hidar harcosaival felénk vágtatott. Megölnek, és nem lesz, aki folytassa munkámat. De a halál elkerült, és magam is úgy éreztem sokszor, hogy ha nem kellettem neki a földrész belsejében töltött négy év alatt, amelynek minden percében életben maradásom valószínűsége a nullához nagyon közeleső érték volt, itt, a vanában már sokkal nehezebben adnám meg magam. Fél kezemen összeszámlálhatom, hányszor voltam beteg az elmúlt évek alatt, és néha komolyan hiszem, hogy a szív elégtelenség, ami miatt nem repülhettem vissza a többiekkel, csupán vál műszereinek hibás méréseiből adódott. Igaz, futni nem tudok, és minden évben jobban fáraszt, míg a kikötőből felkapaszkodom a palotába, ugyanakkor egy-egy olyan kimerítő lovaglás során, mint a naunikhoz tett útjaim, soha nem éreztem, hogy a szívem ne lenne egészséges. Nem hiszem, hogy jobban félnék a haláltól, mint más földi ember az én helyemben, de nehéz erről beszélnem, fölösleges is. Csak azért mondtam el, hogy megmagyarázzam, mikor a halálra gondoltam, nem a magam életét féltettem, hanem az eredményeimet, amelyekre, most már őszinte lehetek, akkoriban igenis büszke voltam. Mark és Robert minden eshetőséget figyelembe véve kiszámolták, olyan volt ez a beszélgetés, mint egy hosszúra sikerült és nagyon tudományos gyászbeszéd, hogy melyik az az év, amelyiktől kezdve várhatom a következő földi űrhajó érkezését. Tehát tudtam, hogy hány éven van, amíg csak rajtam áll, mi maradt fenn a viking látogatásából, a földi civilizáció távoli fényéből, aminek hasznát vehetik ezek az emberek is. És mert féltettem az eredményeimet, rá kellett jönnöm, a legnagyobb ostobaság az, ha a város napi gondjaival töltöm az időm, azután is, hogy valamennyire elfogadható új rendet szerveztem magam körül, amelyben már nincs rabszolga és korbács, gyilkosságok és éhénység. Át kell adnom földi tudásomat, annak befogadására alkalmas, lehetőleg fiatal embereknek, nem mérlegelve azt, hogy a város pillanatnyi helyzetében mi használható fel azonnal és közvetlenül. A fizika, a matematika, a kémia itt sem más, mint a földön, és bár többet értettem volna a biológiához és az orvostudományhoz. Mikor egy-egy haldokló mellett ott álltunk dimmúval egyformán tehetetlenül, mindig az gyötört, ha Vál vagy Márszisz csak a fele tudását itt hashatta volna nekem, tovább élhetne ez az ember. Az, hogy a földi természettudományokat tanítsam, még reménytelenebb kísérletnek tűnt, mint a tanács megteremtése. Mégis belevágtam, és nem bántam meg. Sokkal kevesebb csalódás ért, mint az aranypecsétesek között. Mióta a várost gazdaggá tettem, a papság bölcs és nagy uralkodónak mondott a hívek előtt, hiszen a nép gazdagságának egy része hozzájuk vándorolt. Mégis óvakodtam a templomok ügyeibe avatkozni, egyedül gurú papjaival voltam szorosabb kapcsolatban. Velük is csak azért, mert az első időktől kezdve ők voltak azok, akik bizonyos fokig jogot formáltak rám a viking indulásának évről évre való megünneplésével. Jó csillagászok voltak ahhoz képest, hogy milyen eszközök álltak rendelkezésükre, és pármit kérdeztek tőlem, szívesen válaszoltam. Kikötöttem azonban, ha úgy érzik, a tőlem nyert tudás megzavarná őket a tengerek atyának imádásában, mondják meg, mert tiszteletben akarom tartani hitüket. A köteles tisztelet felháborodásával tiltakoztak, hogy ez lehetetlen. Az isteni úr nem mondhat olyat, ami ne volna igaz, és gurru atya az igazságot mindennél többre becsüli. Mint harcosok, sokáig óvatosan kerülgettük egymást. Ők az égből vagy idegen csillagról érkezett, csodálatos tudása ellenére sokszor érthetetlenül jámbor félistent láttak bennem, én pedig attól tartottam, hogy amit nekik mondok, félreértik. A bolygó, a gáma, itt is a mindenség mozdulatlan középpontja volt, akár az én őseim korában a föld, és Habamú, a mindent látó atya, a napisten bonyolult módon jutott át minden éjjel nyugatról keletre, hogy ott világosságot árasztva újból fölemelkedjen. Még több volt a baja csillagokkal, különösen annak a három bolygónak a mozgásával, amelyek közül egy közelebb keringett a naphoz, a Taucetihez, mint a gáma. Nem tudom már pontosan, hogy a vas korszakának melyik évében történt. Minden esetre már gurú papjai is a tízes számrendszert használták méghozzá kiválóan, amikor végre hosszú biztatásukra óvatosan elmertem nekik mondani az igazságot a saját naprendszerünkről. Az volt a szokásuk, hogy vékony pálcával gondosan szitált, elsimított homokba rajzoltak és bár a lapos tálca mellett googolni, melyben a homokot tartották, nagyon kényelmetlen volt, úgy gondoltam, jobban megértik a magyarázatot, ha az ismerős környezetben kapják. Így hát görnyedtem és magyaráztam, telerajzoltam a tálcát, majd elsimítottam, hogy újra meg újra felvázoljam rajta a naprendszer modelljét. Mikor végre kifulladtam és a hátam is megfájdult, Ilyetten jutott eszembe, hogy már régen nem törődtem azzal, vajon képesek-e követni, amit mondok. Felnéztem. A tucatnyi pap némán állt körülöttem, szemük a homokra merett. Akkoriban már régen a Markomban voltak, nem csak ők, hanem habamú titokban mazú uralmát emlegető, mézes szavú, hamis beszédű papjai is. Nem kellett félnem tőlük, de nagyon fájt volna, ha nem értik meg, hanem akarják megérteni ezek a különben nagy tudású emberek, akik műveltebbek voltak legtöbb főemberemnél. Sokáig hallgattak. Mutatóújuk a levegőben végigrajzolta a homokban látott ábrát. Aztán Tegin, aki sovány fején akkora orrot viselt, hogy az elég lett volna három másik avana is, hümmögve megszólalt. Tudtam, hogy éveinek száma szerint Anohtú, Góru első szolgája, de tegin esze vágott a leggyorsabban, mint között. Ha a rajzod, Isteni Uram, igaz, összetörhetjük az összes agyaktáblát, amit a fülkékben őrizünk. De nem kár értük, mert ez az igazság szebb és egyszerűbb. Nem kell összetörnötök, mondtam, és úgy éreztem, Hosszú évek óta ez a legboldogabb napom. Mert sok-sok bölcspap munkálkodott rajtuk, ki tudja milyen hosszú idő óta, és tisztelni kell a fáradozásukat. Csak átszámítani az eredményeket úgy, ahogy érvényesek legyenek erre, mutattam a homokba rajzolt naprendszerre. Mert amit ők láttak a csillagok és bolygók mozgásából, azt helyesen írták az agyaktáblákra, csak azt nem tudták, hogy mit jegyeznek fel és hogy ami történik, annak mi az oka. A mindenség egyetlen nyelven beszél hozzánk, de azt a nyelvet mi csak nehezen és fokról fokra tudjuk megtanulni. A csillagászat, a hozzátartozó matematika és idővel a fizika egy része is papjainak gondozásába került. Nem éltek vissza a rájuk bizott tudással, sőt, évek múlva nagyon fontos segítséget kaptam tőlük mint a tengeristenének szolgái, kötelességük volt, hogy mindazt feljegyezzék a nevezetesebb tengeri utakról, ami nem tartozott a közismerten nagyot mondó tengerészek képtelen hazudozásai közé. Kikérdezték a messzi tengereket bejárt hajósokat, ügyesen kiszűrték a történetekből az igazat, miközben a tengerész legfeljebb csak azon csodálkozott, hogy miért akarják ma újra hallani tőle, amit előző nap már olyan szépen elmondott és ezzel évszázadok során értékes földrajzi ismereteket halmoztak fel. Azt hihetitek, túlzok, amikor értékesnek mondom ezeket az ismereteket, de gondoljatok arra, amit már egyszer mondtam, hogy ezeknek az embereknek a legnagyobb mértékük az egynapi hajóút jó széllel. Könnyű erről megfeledkezni olyan körülmények között, amikor egyetlen távirányítású szonda egy körülrepülés során több adatot gyűjt össze egy bolygóról, mint itt okos és jószándékú emberek évszázadok alatt. Ezért ti is nyugodtan tisztelhetitek fáradozásukat. A térképek nélkül, melyeket gurú papjainak segítségével készítettem, nem indulhattam volna el a nagy tengeri útra. A térképezést leszámítva, gurú temploma végig megmaradt az elméleti tudás hajlékának, ha csak azt nem számítom, hogy a hajóépítőben eredményeik nyomán egyre nagyobb hajók készülhettek. Azt hiszem, egyszer mondtam már, hogy jött egy korszak, mikor számomra a gyógyítás háza lett a legfontosabb a városban. Eredetileg csupán arra gondoltam, hogy Dimmu elődeitől örökölt, sok babonától terhes, bár egyes részleteiben megoldásaimban megdöbbentően eredményes gyógyító eljárását összekapcsoljam azzal, amit én ismertem a földi orvostudományból. Hamar kiderült, hogy ez lehetetlen, ha nem tisztázom Dimmuval a biológiának és a kémiának néhány alapelvét. Ezeket az öreg pap készségesen elfogadta, mert évtizedek során felhamozott tapasztalatai nem mondottak ellent annak, amit magyaráztam. A gyógyításon, a gyógynövényeken keresztül eljutottunk a növénytermesztés általános kérdéseihez. A másik oldalon pedig a kémia nőtt ki a kezünk alól, ugyanis a szervetlen kémia eredményeinek, ehhez jobban értettem, mint a szerveshez, a gyógyítás házánál Sokkal inkább a tímárok, mészégetők, szappanfőzők és más mesterségek vették hasznát. Dimmu azonban, aki a gorombaságig őszintén nekem is mindig megmondta, ami a szívén feküdt, egy idő után nem volt hajlandó követni a munkámat. Ő gyógyítani akar, ez a mestersége. Elismeri ugyan, fontos, hogy a bőröket jobban és gyorsabban tudják megmunkálni, hogy a szénégetők több szurkot tudjanak a hajóépítőknek adni, a szurok nagy kincs volt, és sohasem elegendő a hajók tömítéséhez, de hagyjam békén, mert lassan már több időt tölt velem, mint a betegeivel. Beláttam, igaza van. A házának négy terme, éppen azért, mert Dimmu olyan jól dolgozott, üresen állt. Itt szerveztem meg az én egyetememet. Persze inkább alsófokú iskolának lehetett volna nevezni, de erről nem csak a növendékeim tehettek. Eleinte sokat kapkodtam, azt se tudtam, hol kezdjem, mindent egyformán fontosnak tartottam. Időbe tellett, míg megtanultam rajtuk tanítani. Sokáig válogattam a város legtehetségesebb fiataljai között. Arra is gondolnom kellett, ha olyan kerül hozzám, aki már majdnem mestere egy szakmának, esetleg már túlságosan megcsontosodott, ha meg túl fiatalokkal kezdem, ki tudja, helyesen ítéleme meg tehetségüket. 10-12 növendéknél többet nem akartam, mert arra gondoltam, hogy inkább ennyinek adok több tudást, aminek egy részét majd néhány év múlva továbbadhatják, míg ha sokkal foglalkozom, nem tudom úgy ellenőrizni, hogy valóban megtanulták-e mindazt, amit szerettem volna. Az itteni években számolva, nincs értelme annak, hogy a földi időszámítást használjam, ez a 29, amit a városban töltök. Ebből összesen éppen egy tucat jutott a tanításra, a háborúk és más viszontagságok között. Így körülbelül 120-140 fiatal került ki a kezeim alól. Néhányan meghaltak, néhányan más parti városokba kerültek, a zöme azonban itt dolgozik. Olyanok is akadtak köztük, akikre idővel rábízhattam az alapok tanítását. Társaim már váltak a házának négy termében, ami az utolsó években, hazatérésem óta már szűknek bizonyult. Ha a sors még engedi, talán felnőhet egy nemzedék, aki majd tudja, miért ég a tűz, hogyan olvad benne engedelmes szolgaként a fém, hogyan nő a fű, érik a gyümölcs, mit árul el a természet annak, aki értőszemmel kutatja titkait. Nem hinnének Nanúr ármányában, és tudnák, hogy esre haragja a villám, hogyan születik a felhők milliárdnyi vízcsepnyének táncában.